Jag har haft en hektisk En hektisk tid framöver Eller framöver Här, är börjar om jag, Det var en hektisk Period här De här när, de närmaste veckorna Det är det inte Det här <laughs> får du inte klippa upp <laughs> <laughs> Det här ska jag ha med Blue Bloopers <här> ah, Bloopers Gör det att du snart ska lämna stå Böver tid att tänka och andas ut Livet är en storm på öppet håll Snygg, jag har hört allt det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 Välkommen Ja, Pod it's nummer 10 <laughs> Du bara dörra till i högtalarna här Oj, du får, får dra ner det här Det, det var en, en liten sån här -tjut på något sätt där. Ja, Det jag var därför jag skrev till ja, det är ju nummer 10 ja, det, ja, det, det, är... det, känns, det känns hedrande, det känns stort Det känns stort mm. och innan vi presenterar dagens gäst Så tänkte jag bara säga först, Förra avsnittet så snackar vi på slut om att Avslutningslåten skulle vara Lemon clocks men hur det var så blev det The Tangerines. Ja just det och det kanske det var inte helt tydligt. Lite nej kanske lite otydligt. Jag tog i alla fall första låten från deras första platta som heter Leave him behind. Riktigt bra pop tycker ja. jag. Och det, det, det, det var ju inte från sista plattan där. Då, Nej, utan, utan, det var teknikstrul. Ja. Men jag tog en från första och den är jättebra. Så att, där, tangerines var det. Och därmed har inte sagt att allting med tangerines låter likadant. Så man kan ta vilket, vilket spår som helst. Nej. Nej, Nej då, men det, det är bra pop. Ja, oh, jättebra pop. Och den här nya plattan var, var det bästa de gjort. Tycker det du kanske, det eller det tycker lite... han det? Jag, jag tycker det. Ja, oh, okej. Okay. Lite blandat pop Ja Och lite även andra influencers här. Nej, mycket bra ja. Jo, men vi, idag har vi ju en stor gäst Min eh, gamla respolare och NFL-kompanjon Sören Hägglö Klippigt, mm, ha en liten på det. Tack så mycket, tack, tack Välkommen Det är trevligt att få vara här NFL, och nu börjar ni prata Det som ni pratar ett annat språk Nu pratar vi lingo Ja Riktigt så. Här. Nej, ja amerikans fotboll. Ja, just det. Och det kan vi återkomma till för det är en sån speciell dag. Det kanske inte du har uppmärksammat, men det är... är det finalen. Ja. ja. men det har jag Även kallat Super Bowl visst ja. ja. I natt. Och då är det vilka är det som spelar? det är Bruno Mars som spelar pop. Vad sa du? Det? det är Bruno Mars. Jag svarade tvärtom paus jag pratade Ja Roger. det, vad det gjorde var det. som spelade? så Denver Broncos mot Seattle Seahawks. Ja men jag menar... Jag <laughs> kommer Ja, precis. Jag menar Pop. men <laughs> <Så laughs> du gjorde Jag tvärtom. Nu. Ja, och vem var det som spelade nu så du? Bruno Mars. Okej. Okay. <laughs> det visste inte ens jag faktiskt. Nej. Men och det, jag visste att han skulle spela Men så stod det också Red Hot Chili Peppers Det har varit någon annans Eller läst någon Det låter lite konstigt speladom. Jag har ingen koll det Är det två, två artister Eller så spelar de med varandra Men Bruno Mars Det Morris, den här Lite disco-kungen Nej ja, men lite ja. Ja, soul disco ja, ja. Not my, not my comfort team <laughs> därför, därför sitter ja, jag Med ja, fogelhattning Men i, <laughs> i natt Ford. kan du bli omvänd Om du sitter upp och kollar Ja, ja men det ska naturligtvis göra Det kan jag... <här> vilken kanal, <han>, vilken tid <här> Kolla med råg på Twitter ja. ja TV10 då, TV... ja, just då. Fast det, det kanske är vi har satt de sen ja, de kan, kan ju man... tyvärr inte gå med det känns, det känns, Du har inte TV10 Det, känns, det, är, lite det är konstigt Nä. Hur ska du göra med OS nu då? Men är det på, det kommer vara TV10 Och TV3 ja, TV3, TV10 och sen här vi har satt Ja men trean Har eh, man naturligtvis Jaha nej det måste man kolla upp Ja, Eller ja Mm. Så är det. Men jag tänkte, ska vi börja med att fråga våra standardfrågor till gästerna? Ja. Hur mm. äh, ja. Hur känner du Mats? <coughs> ja, du börja, precis, precis. Ja, jag, jag fick ju blev varsom att ni skulle fråga det här för några minuter sen så jag var tvungen att tänka till lite grann. är eh, långt bak det skulle precis, gå? Precis, precis. För det, här kan man nog faktiskt gå ganska långt bak. Eh, sen det, det, det tror jag kommer sen gymnasiet när jag gick i samma klass som Mats Bagger Som då var kompis med Mats här Och på det sättet så började vi umgås där lite grann. Men det var på gymnasiet först, jag trodde att det, att det drog sig tillbaka långt nej, nej. Det, nej, det var på gymnasiet, det var när du kom hem från USA det när... Ja just det Det tror jag var, fast jag, jag visste vem du var innan Ja, men, men... vi gick ju parallellklass innan men... <clears throat> Ja, men då då ni hade bara umgås. Ja, precis. Ja, det, du, det så. Alltså på fritiden liksom. Ja, ja men det måste det jogga, söra. Oj, oj oj. <laughs> Riktig rövar, rövarbröder. Men det var ja. Arne äster. Är det? Ja, det var ja i fotboll. Ja. Fast vi vi gick ju samma klass på gymnasiet också. Ja. Ni och Jörgen och Mats Bagge. Göran Holmmark. Ja, var med där ett. Otroligt svikt. Men svikt kan i början. Ja, just det. det ja, det då då. Ja, just det. Justa, passerad mark. Han Har gjort lumpen här på ett. En måstogrid. Mm. Ja, men sen, sen har ni ju varit och rest att eh mycket. Jag hade ju ett antal ja, men det har vi nog gjort. Ja. Vi har haft en del långa saker också. En del korta Typer Ja, nej, men vi har ju sen dess ja, men sen gymnasiet så har det väl varit vi regelbundet. Vi gick ju mm. med och samtidigt plugga och så här mm. så var det Ja, flyttade Sören till Stockholm Något par år innan mig Eller ett, ett sånt här så där. Ja, ja, jag åter vi... så mycket, ja, ja När, när flyttade du? Jag flyttade i December 1990 Ja, januari 92 Ja, ja lite okej. drygt ett ja, år okej. Ja, just det. Så du det var för före? Ja. ja Vet du någon som två. Nej <laughs> Lasse Wallström. Jasså. Det är ja. han. Känner, han upp några gånger. Ja, nej. Nu måste jag ner, Tänker du. Ja, ja, det är Ja. Nej, men, mm. ja, men sen har vi ju... Ja, sen då det ju liksom rullat på. Det mm har -hmm. gått mycket. Men sen då var det några resor vi har kört här. Slutet. Ja, men bara sen, sen du har lärt känna varandra så har ni varit i... Ni var väl där i Australien, i Nya Zeeland där, resten, va? Ja. ja, 2010 var det. Och sen har ni varit i New York och sett sett på Matthew Sweets. Ja, just det. Ja. Just <laughs> Sweet Pottery. Ja, just det. Hans handgjorda han drejade <laughs> Ja, just det. Nej. Inte jag gjorde det. Nej, nej, faktiskt inte. Men det är sant, det såg jag. Var det någonstans i New York? Jag vet inte på ett litet ställe mm. Susanna Hoffs och han körde ju. Ja, just det. De hade kommit ut med tredje volymen nu av sina covers. Okej, okay. det är intressant. Sen såg vi, med, vi var, ju där, var det två gånger i New York? Två gånger i New York, ja. ja. då var det första gången såg vi Lloyd Cole också på stället. Ja, just det. Mm -hmm. Det var en ganska trevligt ställe. Ja, det var, det var en otroligt bra lokal. Mm. Det var det första gången som jag ska leta konserv. Och det enda som jag hittade då, det var... Eh, jag vet inte, Goldberg. <laughs> ja. Ja. ja, det gick ju naturligtvis inte riktigt, men en ganska kul att skoja om just Whoopi. Ja. Men det måste ju finnas finns morgens åt mostern det gäller bara att man, att man, att man hittar det. Jo. Mm, ja. Nej, men det var... ja. Så att ja, men så, Hur känner du Stefan? Ja, det, det, det är inte lika långt tillbaka. men det, det är väl snarare kanske de senaste åren väldigt mycket i samband med dig faktiskt. Man, jag, jag mm. tänker efter hur var det alltså när men det är till varandra. Vi, ja, det har vi gjort länge. Det är inte, inte så men vi har väl sett alltså, under rätt många år men inte så ofta. Nej. Det har varit några sammankomster med, jo vi har ju haft den här, ja. jag vet inte om det var så jag tänkte de här jämna matcherna Men det har det ju inte varit, utan det, är... Nej, just det. de här känslosamma matcherna i Bull, då vi jag haft platå mot änget. Just det, just det Jag minns inte ställningen, det är det 1-1? Ett... Nej, det är änget led Jag är ju faktiskt rädd för att det är så, Den senaste gångerna har vunnit i alla fall Si jo, men sist då var ju inte Valle med. Nej, ja, just det. vi var ju trots att vi var bara två. Och det är ju ännu bättre. Det är helt <laughs> Så att, äh, det var Ja. Nej, ja, vi får se, se när, när, det blir, när det blir fler sådana matcher. Ja. Jag, jag minns ju någon, någon gång vi var, eh, det var en parti hos Lella där Högland som jag tror att du var med på också. Ja, det är väl kanske inte omöjligt. Jag, jag, jag, jag, jag, jag är gammal med och, ja, det var en massa folk där. Jag har för mig att, att du... Aha. Men hängde du på musikhuset någonting, för där? Inte så jättemycket, det ska jag inte säga. Jag har varit där några gånger, men, men inte, inte frekvent på något Nej. sätt. Jag för J Jöka är ju också en liten doldis för mig. Han dyker upp, mm. som han, jag vet inte hur han dyker upp, som en kompis eller till Roger ja, ja, Han, han spelar ju fotboll med Lella och, ja. och, och du är och ju Lella och Bundesarv. Ja, det kanske var i, i Mahan då. Och Roger, ja. Roger du började. Oh, ja. Men det var sent som jag lärde känna i ögat. Och han var ju som en mm. duktig musiker så det var konstigt att han aldrig hade gjort. Ja, <laughs> aldrig aldrig hade, han, hade, ja det var ja. synd att han inte spelade tidigare faktiskt. Ja. Oh, okay. mm. Men sen var inte du med i, i den här berömda kvartetten som man har hört talas om så mycket. Um, ja, nu frågar jag vilken, vilken avgång det eh, Då var Valle spela Valle, du och jogga var det, det? Ja, Jaha, ja. Fast den, den, det, var... Repa ja precis. det var ju repa Ja, precis. Däremot var jag, jag Jögga och Göran Arnmark spelade i ett band mm. under en säsong kan man säga. Där vi avslutade med en, en konsert på den här scoutstugan där ute i, bakom hänget någonstans. Ja, det så. så där hade vi någon konsert i maj det var 92 kanske? Var det egna låtar eller var det 92? <skratt> nej, nej, 82. <skratt> nej, nej, det kan inte vara Det, måste, det var var Just det, just på gymnasiet. 86 måste det Du Flytta ner hit och så åkte upp och <skratt> ja, precis, <skratt> Nej precis. Nej, nej, men det måste nej det måste ha varit där just det, när vi gick ut tre på gymnasiet. Ja. Så vi repade ju faktiskt ett antal gånger innan dess. Men var det e eget material eller var det kassetter eller? <skratt> det, det var ju, det som var eget var ju man märkte ju då, Jagga var ju överlägsen ja. musiker alltså Så han skrev den här låten och faktiskt var helt okej okay. mm. Var det du som spelade trummor? gör, Nej, gör Göran gör spelade trummor Bomben <laughs> Du kan, kan ju droppa några till. Jag var inte med, jag tror jag var i USA Jag kommer inte ihåg det där så att du... Jaha, okej okay. Så det måste vara tidigare än två Ja men vi hade ju mm. några 24. riktiga hits alltså det, oj, oj. Han hade väl något som hette Genotonic Ginotonic har tonic eller just det. Ja, Det kan just det, just, det. just, det, just det, den hade han skrivit att Ginotonic är det bästa. Ja, just det, just det, den ja, den ja. Polislåten, polislåten det, det, även Brankos låten skrevs ju under den där tiden. Det skulle gick, gick, gick. jag säga att det för live. Ja, och den, är, är den är svår. Den är svår. Den gick är svår. Den är. Niger Det är inte. Det är genialt. Du kan ju det. Är. Nej men det, den måste höras för att för att verkligen förstå. Den, den är svår. att ja, bara i ord att Den, den låter som en siren. Alltså. <laughs> det... Och så var det ju, förlislåten var ju väldigt ljus. Och Brankerslåten var lite mörkare. Mm. <skratt> <skratt> mm. <skratt> en faktum är att den där vi hade där på den där den finns. vi spelade in den med en sån här kassettbandspelare. Så det finns faktiskt, och jag har det där originalbandet. Så jag lyssnade på det för några år sedan, jag hittade det plötsligt. Det skulle ju vara som en dröm att ha haft det på slutet på podden. Men när det bara nämns att den finns på kassettband så känns det lite oroväckande. Man, ja. jag, jag vet hur, hur strunt det är. Och, och... Skulle behöva få över den här till CD eller något sånt där digitalt ja, på något ja. sätt. För den kommer, kanske förstår det nu. Jag tänker på när, när, att jag var en bra musiker. För det, det vet vi när, när vi när vi spelade på Volleyboys. När vi spelade i Göteborg där på Baggersfest så var det eh, då spelade Mats och Jörga spelar gitarr och Mats hade vi inte då hade vi inte förstärkaren på under hela konserten så att var Jörga fick, <laughs> ja, fick dra hela lasten. Jo men det kan det. var ju bara en välgärning. Ja ja. Det var bara stört men min nej tack det, det är fint att komma på det. Ja. I slutet på eller på att fan, jag har inte haft förstärkan på. Han ja, är som lulflandlinga jämfört Det är vita ja. risk. är knappt inkompetent. Ja, så kan du. Så kan det gå. Ja, men, ni är, mm. men ni måste ha känt till på Högla eller högstadiet Nickle ni platå va. Ja. Jag, jag gick du är 66. Ja, då ja. ja. måste jag gå till nian och gick i sjuan. Ja. Precis, hon men alltså visste jag men jag tror jag nämnde nog förut att att äh, Lella kommer inte, vad där var, han knappt det någon nog 7 Roger kommer jag ihåg mm. för jag i och med hans stora syskon min stora syskons ja, Och att äh, han har alltid har utspelat basket Roger. Just. Eller basket eller innebandy. Och det nämnde han att han var här. på ja. den också. Att de kom in som de ja. högre Det kommer jag kom ihåg på Plato. De spelade väldigt mycket innebande på den där stora ja, här stora ja. Och ja, Det är den bilden jag har, i och att jag visste ja. år, så att, att, att, det. Är, det är den bilden jag, jag har. Mm. Jag vet Just det var i en parallell också på ja. Plato. Men annars, an, annars så har vår vänskap inte. inte den sträcktes inte så långt tillbaka. Nej, inte. inte det är väl mera eh, att man känner varandra genom. Genom kompisar så. Ja, precis, precis. Vi har inte varit på en resa. Nej. Nej. <laughs> Kanske dags. Nåt. Det Jag nu, ni. ni brukar åka till Ja, England. Liverpool, ja, Liverpool. Ja, ja det är kul cool att resa. Så i år blir det ett break där och det blir Köpenhamn här ja. i. Okej. Okay. En här här i april, början april. Ja, början april. Mm. ja vad är det för något i Köpenhamn då? Det är ett band som är med Baby Woodrose mycket mycket bra tycker jag och de skulle släppa någon, någon någon ny platta. Och då spelar de i Köpenhamn. Mm, okay. Så då då, då eh nej det kan vara trevligt och gör de mm, något ja, ja, nytt. Absolut. Jag var det fem år i rad i, i, i man, känner, man, man kan det med att street exakt liksom kurvan upp i till, ja. till, till hotellet alltid. Nej men så i Köpenhamn känns känns där och, och, och e, nytt och trevligt. Mm. Mm. Jag har haft en hektig period De gångna veckorna här För min fru Åsa hade 50-års dag I fledags Men du var ju där ja. Det var överraskningar hela tiden Och det var ju precis som du När vi pratade om det förra, förra veckan att, Då pratade vi just om det här Och att när Allting har varit hemligt Och det är ganska jobbigt att inte kunna berätta det hemma Man har liksom ingen att bolla idéer med Mm. Att med, ja, det är nästan som att du, att du Har ett förhållande med sidorna Jag känner att ni, hon nämnde det nästan så ja. att... Hur kändes det? <laughs> ja, och när det var färdigt så för vi, Först så hade vi eh, Jag kidnappade henne på jobbet dagen innan Och så åkte vi iväg och bodde på, eh, på ett, ett slott En natt då. och Sen så kom vi tillbaka och vännersläkningarna Hemma hos oss på, på fredag morgon där. Och så på kvällen så var det jättestor fest med 70, 70 personer ungefär. Så just när, när festen hade varit... Eller när festen var igång liksom man inte behövde hålla tyst. Då, då kände man även då, då, rann det som av allting. Och mm. det, det, det är en en, stress, en stressfaktor. Hela allt Så som du har förberett, du har ju hållit på ett halvår. Eller? Jo, men det, det var... Nej, inte, inte så mycket. Men några månader. Några månader och, och det, det... Nej, men jätteroligt. Att man, man känner att nej men nu Och ändå så har jag var ju ledig torsdag och fredag bara för det här. Så jag, var, jag har inte jobbat på fyra dagar För att man känner att nu skulle man haft minst en vecka Och vila upp sig bara Bara lägga och, mm. och, och, och, och, och, lägga och sova och, och gjort annat Nej men, men, men Trevligt, trevligt mm. Men du, du Du höll ju massa tal och grejer Och så här, och höll i trådarna Det var ju snyggt Det var jobbat måste jag säga Ja, jag Det kändes proffsigt det Var du ingen nervös Nej inte för det för på något sätt man... den, den tidiga var det jag var inte med. Det... Nej, men det, det, var, det var det. Det är en sak till, för det här kände man allihopa. Man vet vilka alla är. Då kände man sig, det kände jag själv att det var inte alls något, något jobbigt att gå fram och prata. Nej. Prata så. Att man kände sig ganska trygg, trygg i det man gjorde. Och sen var det också. Då vi, vi spelade igen och så här. Och det var också för att, man, för att hade det varit någon jätteduktig musiker som har varit här, då hade som, som lite annorlunda. Man hade känt lite press på sig kanske, men, men nu visste man men Nu nu är det som halvdagen som skapa så att... nu, nu är det The Neighbors. Ja, jo, precis. Nu är det bara kropparna som är här så att det, ja. man inte känna, känner någon, någon, någon press på. Nej. Det var fint när vi körde... Steff och barnen körde... De körde en låt. Norrländska präringsgudinna. Okay. Med med Ellen på sång och Edwin, bass, tamborin och, ja, Edwin på bas och Martin på synt och du på gitarr ja, ja, och Ellen hade hela det på sången ja. ja. Martin han, han tyckte det var, det var som att det här är ju minst rockerroll den här att med keyboard <laughs> han, han hade hellre stått med, med bra ja. eller någonting annat ja. men jag tyckte det fyllde ut ganska bra ja med, vi, med, med, med jo, men det blev bra bra det räckte ju med trummorna det var svårt att dra in. Ja, jo, mm. nej men då hade det blivit så mycket, så, så mycket, mm. så mycket mm. mäckor med det. Så körde ju du uh, Baby I Love You. Ja. Oh, så just akustiskt. Ja, precis. Var det Nets eller våra Crystals? Precis. För det är, det är väl någon, någon uh, Ronettes? Mm. Finnspektor. Ja. Finnspektoranknytning uh, där i alla fall. Mm. Okej, men nej det, det, var, det var roligt. Så var det ju partajde på på fredagkväll. det var väl inte ja, man låg väl på gränsen för att för att kunna eventuellt må dåligt på, på lördag. Men jag, jag höll mig hela tiden på rätt sida. Men där måste man, man känna att ja, man, man är sliten ändå Än fast. Ja, fast det fast inte varit något så jätte hårt. Nej, men det är väl alltid förbered och så allt det där. Ja. Nej, men det är inte varje man man, man höll upp, <laughs> upp en man höll upp en vet, vet. när man har kommit hem. <laughs> ja, det, är, det kan jag tänka mig. Ja. Det inte. Nej, det var det var trevligt. <laughs> ja. Men nu, nu känns det skönt att få börja jobba i morgon igen. Och komma in. Tycker och du? Och, nej. <laughs> <laughs> <laughs> det är inte det man säger jo, eller? Man ja, har just det. Det ska man fortsätta mm. säga Ja, äh, jag, äh, igår när man här låg där jag låg i soffan och Ja, men hela dagen var som man så trött och allting. Mm. Och då såg jag eller, att Melodifestivalen började. Såg ni? Jag såg den faktiskt, ja. ja. Har du några åsikter? <laughs> det, nej, egentligen inte. Nej. Det där är inte riktigt min typ av <laughs> musik. <laughs> jag, jag, jag, jag, tycker, jag vet nog om det var för, för mitt sinnestillstånd, men det var som det kändes jämn... Eh, Jämntuggat på något sätt det, det, det är ju sant Den som stack ut kan jag tycka är den där låten som faktiskt vann Den där sångbörd eller vad den hette Var det tjejen där som vann? Ja. ja, den var lite annorlunda Jo, men men hon, hon, hon var bra tycker jag Ja, den var inte helt talanglös kanske men... Och sen det här Johio uh, <laughs> Nu kan man säkert gå hur, hur långt som helst Och, <clears throat> Var det den som vann eller? Jag vet inte äh, Eller de gick det ja, de, det, de i final. Ja, de, de fick... ja, tog alltså. det bra Sen den som vann den som men den tyckte jag ja. De, de, de är bra på sin grej. Det är... Ja, jo, precis. Han, han kör ju sin manga-stil där. Ja. Ja. Vad är det roliga programledare? så Vad heter han? Anders. Jansson. Han är från Hippita. Hip. Jo, men några små grejer var det. En grej som jag noterade bland annat det var ju när, när, när han pratade på scen i ett tillfälle. Så vinklar de kameran mot henne. ja som att det skulle låtsas att bli fel. Och så tvärtom när hon kratan mm. så vi ja okay. <här> och det var lite, lite små roligt <här> mm. <här> små sådär ja mm. <här> ja nej jag, jag kommer inte att sitta och följa det där nej om inte nej. man jag kom ihåg jag såg när det var Christian Lok hade för några år sedan ja. bara för att jag tyckte det var kul att se honom det var nog norr med också Björn Gustafsson de där ja, men just det, de här ja. mellan det var ja. han hade ju, det var ju bra ja. mellan grejer och ha han där. Mm nu, nu gjorde de någon grej i början där på att det var att, eh, Danmark var ju förra året, förra året och just det med flöjter, att de hade nog flöjt i sin låt, jag, jag kände inte mm. till det. Mm. Och de ja, gick och kastade flöjter i elden eller ja. ja, det skulle vara det. Ja, ja jag de kommer väl ha ett antal sketcher skulle jag gissa om det där när de planerade, det var ju något de skulle låtsas vara danskar och satt och planerade den här. Ja men just det ja. Så där kan man ju tänka att den här kommer de må bygga vidare på. Ja, ja. Jag Ja. Det var så roligt men. Mm. En en en en grej, men jag tycker var roligt var för för några år sedan då hade de med lif i i Skellefteå. Och så skulle de ringa på, ja skulle bara ringa på som vanligt. Vanligt vanlig person i hyreshus och så man säger, stod Nilsson på dörren och så ringde de på. Vad är det var ju herr Nilsson. Det var <låder> <låder> det var lite. måste vara ha fejkat. Alltså. Ja, jag vet. det gjorde. <låder> kan inte tro det. <låder> Hållande? han kan ju inte släppt. Två eller vad det jo, det måste vara det. Jo, ja, jo, jo, jo, jo, jo, jag menar, jo, men jag menar det är feta ja. ja, det var ju ja, ja, men gruppen har kommit ja. ut. Gruppen har det Nilsson. Ja. Kan det aldrig <rattorna> inga inga till <rattorna> Nej, det är <var> smalt. <rattorna> <rattorna> Mycket smalt. <rattorna> Smal in i huvudet sitt smalt. Ja. Men just att i mata tog Nilsson det var ingen som ja men man tänkte ju inte alls det var lite rolig vinkling. Var, Nej, men jag var på en annan grej igår. Mm. Mot AIK på Alleras. Ja så. Det, det var spännande. Tre poäng. Ja jo, och de slog ju vanligt fredags också mot HV. Mm. Igår Igår de ju såren favoritlag AIK. AIK. Ja just det. Känns fast, det. fast det är helt okej okay, för just i hockey vet jag inte om det är något stort favoritlag. Nej, Det bär fosball. Fosball är bara fotboll. Fotboll är annorlunda. Är det AIK då? Ja, i fotboll håller jag på dem, absolut ja. är... Säsongskort på Friends Säsongskort på Friends ja. Oj, oj, oj, mm. är på den nivån här Oj, oj, oj <laughs> Ordförande i är... <laughs> Ja. Oj, oj, det får du dra <laughs> det Jag kan köra ett peep det det. Ja. <laughs> Eller man ska höra Filma en boys <laughs> dåligt ja. deep dålig peep Eller filma en mm. baklänges ja. Ja, Nej, inte så Där det, vi har så prominent eh, sällskap här Som gillar amerikansk fotboll Så måste vi ju ta upp det Det, det, måste, när det är en dag som den här det måste vi ha Den stora stort. superskåldagen <laughs> Absolut Det är okej okay ja, ja, ja. Du får fylla på och, Jag lovar att komma med, <laughs> med expert. poddfrågor Och experttips Vad tycker de om Super Bowl? <clears throat> Som fotbollfan Fotboll. Ja, precis, du menar som fenomen alltså. Ja både, och. både som mm. Ja men alltså det, det är ju det är en stor äh, Spektakel på något sätt Det är det ju och det, det, äh, Men det, ändå liksom det, så, så som sporten funkar liksom det, det är en match och sen avgörs det ja. Och just i, i, i fotboll så Det funkar ofta är det det bättre laget som vinner alltså. Det behöver inte vara liksom, bästa av sju matcher Eller bästa av någonting utan det är, det är det. rätt skönt. Ja, det är det. En, en match och sen, sen är det liksom nej, ingen snack. Men det är det jag gillar med det, du och jag har om det förr, men jag tror att om man inte är inne på andekomstfotboll men just det, det som är bra och intressant med det, det är ju att det är så kort säsong. <hör> Precis, och alla matcher det, betyder liksom något. 16 matcher i grundserien, det är inte alltså eh, vad kan det mer. Nej, det, det är inte mm. 38 som det är i Premier League, det är inte 55 som är i elitserien eller 82 som i NOL eller 155 som är i baseball. baseball. Utan det är 16 matcher. Det är som ett VM-slutspel i fotboll typ. Eller ska man säga? Äh, mm. Champions League-variant. Hur, ja, hur många lag finns det? det? 32 är det. Så att egentligen möter du... Är det två serier? Då, eller ja, det fast det funkar inte riktigt så. Utan du möter de indelade divisionerna divisioner och du möter de som är i din division Två gånger per säsong okay. Så att det innebär Vissa lag möter du egentligen vart fjärde år bara. Det är en sån här rotationsmönster mm. Som är något matematiskt Så du möter alla lag minst en gång vart fjärde år okay. men alltså vissa lag möter du Två gånger per säsong Det är väl lite sådär kan jag tycka det, mm. där De skulle ta bort Kan jag tycka de där här Dubbelmötena mm. Så att de om, du, om man ska vara, ha någon, vara kritisk på någon punkt så kanske det är den. Det är en Annars <laughs> är det perfekt och så alltså, kommer det något minus. <laughs> ja. Nej, men det, som du säger, det, det som är intressant det tycker jag att det känns ju mycket slump ändå på något sätt. Men inför det här säsongen så kommer ihåg, alla experter tippa just de här två finallagen. Ja. Det är, det... Ju, eller jag inte slump men att det kan hända så mycket. Skador och quarterback. <clears throat> det, det kan hända mycket och det Alltså ett annat lag som var <skratt> stora favoriter, det var ju Houston, Texans men de blev ju sista av alla. Det gick ja, inte alls för nej. dem. Så att ähm, det, är, det är säkert lite grann sådana här flyt om hur du börjar och ja. sådana grejer. Hur många pengar får man för en seger? Få en, en seger. Det inga, det, poäng. Ja, inga poäng. Den matchen de kan då, inte sluta ha gjort. Ja, det, det kan det. Det delas mm. länge då, en halv. Mm. Mm. Nej, men då blir det, de räknar ofta så här vinster och förluster. Så här att om, en, om man har vunnit nio match säsong flera 7 så blir det 9-7 liksom säger ja. Eller, och skulle det vara något kan det vara 9-6-1 men det är väldigt ovanligt att det ska vara okay. och sen, mm. men äh, ja oftast avgörs mm. det men vad har jag tänkt på, ska du kolla på det innan? ja jag ska faktiskt göra det jag har det <laughs> precis, bokat bort alla möten som jag har imorgon på förmiddagen så jag kan komma till jobbet på eftermiddagen vi två kanske så jag tänkte nog sitta upp och se i kväll så ser seriösa jag. Ja, men det är, det är fantastiskt. Ja. Ja. Ja. Har du haft tian hade... så hade du det säkert. Ja, ja, men det känns ju skönt att inte ha det. För då vet du att, är... att du inte har det. Nej. Jag var ute och hämtade vatterna. Vilka var det som spelade i finalen? Det är Denver Broncos och Seattle Seahawks. Okej. Okay. Och så Bruno Morris i finalen. Vad är det för, för färger på, på tröjorna? <laughs> no. ja, det beror på om det var hemma eller borta. No. Orange brukar... Se att det spelar väl i mörkblått Eller vitt Ja, en vit. grön. ja, ah. grön, grönblå oh. Metallfärg och, och finalen, var spelade den någonstans? Nu är det New York, så det är minus 10 grader Det är det jag läste det på Eller New Jersey Nej, just det, det hörde jag, att det var ju snö. snö det tidigare Ja, det är svinkallt jag skulle mm. inte, och jag skulle inte vilja sitta på läktaren faktiskt. Nej. Men... Alltså, det är mycket bättre att se på tv. Jag läste någonstans att biljettförsäljningen har liksom gått ner lite grann. Det, det är slutsålt ändå. Billigaste platsen kostar 1500 dollar. Men det är mycket mindre än vad den brukar kosta. Oh, I vanliga fall. Mm. Så att det, det är liksom inte lika stort tryck på mm. biljetterna. Just att det är liksom vädret. Mm. Vilka, vilka vinner då? Denver vinner. Ja, tyvärr. Jag, jag, jag vet säger du Nej, jag håller inte på dem heller mm. jag, jag, Det är en av alla Jag vet inte om jag sen jag ska se Eller kommer att se lite grann Men jag, jag gillar inte de här lagen riktigt Eller mm -hmm. jag ser lilla mer men. Mm. Hade det varit förra var det New England Patriots och San Francisco 49ers Hade jag de vunnit Patriots ja. då, då hade jag ju kollat För det hade varit intressantare Jag vet inte, det blir inte så intressant Men vi får se Nej, men jag kan hålla med dig. Lagen är väl ointressant, men det kan ju bli en rätt okej okay match. Alltså det... Jo, men den är det ju ändå, även om inte jag gillar dem heller, men de spelar ju ganska ja, det offensivt. Är det. Alltså det kan ju... Men är det så här hardcore fans att ni skulle kunna gå och titta på en match här i Stockholm? Till ja, vi alltså inte, om den. Ja. Inte med, med amerikanska lag utan. Ja, precis, utan... Ja, vi har precis. Stockholm Min Machines. De spelar på Sinkestam, jag, ja. jag brukar vara där mycket och spela fotboll med syranskrabbar och ja. då brukar de träna sent på kvällarna där, mm. Så jag har sett. Men, nej, men det är en bra mm. fråga för det har jag faktiskt tänkt på, är det, hur intresserad är man av amerikansk fotboll, nej, egentligen inte mycket, det är bara NFL jag är intresserad av ja. Ska jag vilja säga jag Inte jag... sporten som sådan, Nej. det är ju just det där ja. Inte något annat Nej men att Proffsnyppersta <coughs> eliten, den ligan mm -hmm. Men det är ju samma som Jag vet att det är inte några basketfans kanske, Men jag gillar ju basket Jag gillar bara NBA mm. Jag tycker det är helt ointressant svenska ligan mm. Eller europeiska, eller danslag <coughs> Eller vad som helst, men just de proffsligan ja. mm. Samma med fotboll nästan Men jag skulle gärna se mm. Det skulle vara lite intressant att se liksom och Vad man tycker när kvalitetsskillnaden är ja. när, kvalit när kvaliteten går ner så mycket Vad är det för typ av sport då är det liksom... Ja men det är jag rädd för att det... Ja, det är bara Hur är det som liksom talanka över det hela eller vad? Ja. Nej det är kanske inte det behöver vara men... Nej jag vet inte heller Jag har liksom aldrig sett så att... Men någon match borde vi försöka ja. göra. Men det är inte så här hardcore fans då, som, som jag Jag eh... ja det hade olika Anledningen att men jag när jag var hemma med med, med Ellen. Mm. Hon, var, hon var liten. Och så Åsa kom från från jobbet i så kunde jag känna att Nej, nu måste jag, jag måste ut jag måste jag gör någonting barnfritt. Så då åkte jag till till och satte kolla på handboll. Och då var det inte heller sedan, utan det kunde vara det som fyran och lag som det kunde vara, det kunde till och med vara korpen. Mm. Ja, men okay. det tycker jag men det är fair enough. Det är schysst. Jag tror inte ja. kul och så där som man känner folk eller någonting. Det har något engagemang. Jag ja, ja, kanske inte om det. också att men det så gillar han boll ja. jättemycket. Men se vad det bara kört inte liknande ja. nästan kunna gå ut och satt med på en parkbänk. Bara <laughs> för att få den här ja. få en ja. barnfri tid bara. Jo, ja. ja, det precis men sådär så där tänkte jag mycket i man vad man vill spela fotboll att det var ju mycket gubbar och som gick och kollade men då utbudet var ju mycket mindre också ja. så här, jag vet inte jag, jag, jag, när jag flyttade ner till Stockholm så tror jag, jag gick på mer grejer. Ja. Nu så är det ju upp tv tv:n och så är man bortskämd med ja, det andra ja. bästa. Så jag jag, jag kollar inte en Allsvens match eller live eh, fotboll och in, nästan ingenting sånt där. Nu när det finns jag minns ju till och med i i Örvik bodde på Vallar så nere på Vikingavalln, då, då hade spelat med korpen i fotboll. Hon gick i lågstad där, jag du cykla lite så att kolla på när eller när ja, spelar spelade mot Hägglund så där, ja. ja när, när, när, när man såg, man kunde se någon sån där, men om det var Ekbösen och Hägglund så kunde någon någon liten halvräkta typ springer med lågskor och jeans och så och så tror jag på men det var den nivå och det tycker man ja det var bara fotboll och det kul att se så får inte tala om när det var riktigt stora matcher då FV spelade på på på det var ju stora grejer spelade du fotboll i junioråldern det skulle inte ha sagt att du skulle det kan inte vara junioråldern nej I början på året kanske så. Men du var aldrig med FV? Ja, men upp till 12 år tror jag. Sen slängde länge i handduken där. Hur länge lirade du i Arnäs? Det var ju precis... Där var du skorna på hyllan. Ja, exakt. men Det var när jag gick ut gymnasiet. Okej. Sen skulle jag göra lumpen det året. eller den sommaren. Då spelade jag inte de med. Du följde inte måste på vara Jo, så var det. Du följde inte Arnäs på Twitter? Nej, jag vill gå in och kolla på deras hemsida faktiskt. Eller väl den som ansvarade För Arnes på, på Twitter ja. Jo, ja Han brukar titta ganska, ganska ofta Lite små roligt var det När de spelade I sista matchen här inför, inför hösten Då skrev man att då kunde man eh, Boka camping <laughs> Om man ville en, en eller två dagar sen inför sista matchen Och då kostade <laughs> det sig så mycket Om man skulle vara på, på in till plan och så var det halva priset som man skulle tälta i flämpen på det. ner. <laughs> det är rätt. Nej riktigt. Ja, ganska vänligt. Ja. ja. ja men in och kolla på på Anet. Och det är ofta han, han twitterar om att. Vad för ja, flot? Vad vad för ja, funktioner? Men han är en tränare. Mm. Okay. Han är ju ja, mm. jätteseriös mm. i, i Arnes. Och, okay. mm. och lägger in jättemycket tid. Mm. Ja. Nej, men det är mycket tid att, att han, den och den spelar i har skrivit på för Arnes, och den och den spelar på mm. ja, ja. Mm. Okej. Okay. Vet du vilken division man spelar i? De, de, de, de sig kvar. Kunde det vara i fyran, eller kunde det vara i fem? Nej, de inte Fyran måste mm. det vara mm. i, de klara sig kvar i. Mm. Okej. Okay. Ja, det, det, ja, det, det var på... På mm. håret. Att de skulle att de skulle mm. klara det. Man kör de ner i elitfemman? Jag hänger inte alls med diversionen <här> har varit... Att man kan kombinera ord som elit och femman. <här> det, helt, det, det, det borde ju vara förbjudet. Det, det finns alltså ja, en Det elitfemman. fanns förr och tidigare. Till och med, med elitsexen tror jag. Och det är liksom... Ja, hur det, är hur, hur... det är en språklig våld Ja. <laughs> Vad menar man med elit egentligen? <laughs> ja. Ja oh, exakt. Ja, jag, jag har sett på, på, på några tabeller där. Då har det ju varit. Jag menar, som typ äh, Nätra 2 som har spelat mot äh, Hägglunds 2. Ja, men att alltså, man om det här är ju <laughs> <Elitven. b> <laughs> Jag tänkte kanske att där det är elit. Då är det bara liksom a med med, det är inte den ja, andra lag <laughs> Jo, okej, okay, men elit, det tycker, så, ja. det tycker jag man ska vara för, lite försiktig med. <laughs> ja, jo, ja, ja, eller ja, det är ju serien eller någon sån där, ja. men man ska ju inte blanda ihop det med en olympisk fotboll i Det är ju, det är ju det är, det är Nej, alltså, så tråkigt så står det inte. Ja, inte om de lär fotboll. <laughs> Nej, verkligen inte. Dagens understatement. Att du ska den jo, jag såg snår. att eh, läskiga tvillingar började twittra. Och då är det tvillingarna ifrån eh, filmhistoriens läskigaste tvillingar. Fajisa, ja. Shining. Shining tjejerna, ja precis. De nu 30 år senare, det, det står så här... I 30 år har tvillingarna Grady från filmen The Shining gett upp, upp till mordrömmar. Lisa och Louise Burns gjorde aldrig, någon, eh, gjorde aldrig någon mer film. Men i början av december tog det åter upp sina rollfigurer och började twittra under namnet Shining Grady Twins. Twitterekontot fick stor uppmärksamhet efter att Lisa och Louise Burns bevisade ett event i London med en anledning av ett 50-årsjubileum och Kubricks klassiska krigssatir Doctor Strange det var min första barn för judda film. Asså? Jag sa. Ja. Jag var 13, tret kanske. Eller står det den där kom, åt? Ja, tidigt 8 år i alla. fall? Ja, 14 kanske. Jag såg var på då. bio. Jag och hans jansen, jag har spelat tennis i Östersund tror jag. och så ick vill kolla på den jag, hade, jag kunde inte sova på tre veckor efter Nej den, den, den, den. Alltså, vilken vidare just det där tyckte jag var så ja. otroligt Han cyklade på det ja, tre i hur man fram till slutet man vet ju när han när cyklar nu händer vad ah, är det det som var... kommer, oh. kommer är det är ju så fortfarande <laughs> kommer det fram någon någon eller och de där stod, stod de där någon gång Visst Ja de, ja, de, de bara stod de gör ju inte som mycket Nej, de stod det bara can't play with us Come and play, come play with yeah, us forever eller sånt där <laughs> Och så var det ju med någonting Med något rum, rum också. Det var rum 712 eller något sånt där Jag kommer inte ihåg ja. Där var det också någonting som hade, ja. Ja, som hade Inträffat mm. min, min första film Det var i den där genren Det var Carrie, Stephen King okay. Och då var man ja, ju just... så Otroligt oretunerad när det gäller skräckfilmer. Dorren, det är ju någon, någon tjej Som, som Ganska hårt hållen hem Av en mycket krisen mamma Och så blir hon utbjuden på till en skoldans Och där är nog att man planerar att de ska jävlas med henne Så att de häller grisbot på henne Hon blir vald till drottning där på, på, på balen där Och så när hon står där och får pris Och häller hon grisbot på henne Och då får ju hon något spel Och då, då dörrar slås igen och folk dör Och det börjar, börjar brinna och allting Och så, sen, och så kommer de hem Och det händer massa grejer och sen så dör hon. Och det sista i filmen, ja, men du är den sån lugn musik och så är det en tjej som kommer fram till graven och det är bara som ett stenrös och så är det en, ett kors med eller står carry någonting där på. Och jättefin musik och så kommer hon fram och ska lämna blommor och, och då sitter man helt avslappnad och <laughs> <laughs> är 13 1300 dumt sitter och lite lite tillbakalut alltså här. Och då kommer ju naturligtvis då kommer en blod i hand upp. <skratt> och, och greppar som hon ska lämna här blommorna Och just den där. jag, jag kan inte heller sova på på på bra, bra länge. Mm. Okay. Jag kommer drog in jag drog in madrassen inte syra slubbelå och lå på golvet. <skratt> jag tror jag lyckas missa den filmen. <skratt> de har ju gjort en ny inspelning på den tror jag. Uh -huh. På Och eh, <skratt> ja, Jag Mhm. det. Om de släpps eller om den. den kommer att släppas eller ja, ja. sånt. Det, ju, det finns ju två versioner av eh, Shining också. Det är det klassiska, jättebra med, med Jack Nicholson. Sen fanns det någon tv-variant i flera avsnitt. Aha, okay. Ja, okej. Har jag inte sett. Och, också, eh, för i, i boken, och det tror att, att det var med i den här tv-serien. I boken så är det ju, eh, och det är inte med i Jack Nicholson-filmen, det finns utanför hotellet finns det häckdjur djur, djur klippta i. Ja, en häck som kryptas på djur. Mm. Och i boken så började de jaga. Jaga? Vad heter det är väldigt för mycket. Men det var med i, i tv-serien. Oh, okay, okay. okay. De fick till det jättebra. Och i bokform så var det ju fruktansvärt avskrivet. precis mm -hmm. ja, Det är ju flera scener som är inte är med i filmen. Alltså, som är med ja. i, i den här boken. För den labyrinten var väl inte med i boken? Tror jag. Ja, jag är inte osäker. Men, men just det här rummet du nämnde. Det, det, det, där i boken får man veta vad som egentligen det hade hänt. Det. hänt alltså, ja. Men det är, jag har ju varit i det där huset. Overlook. Ja, eller så? Jag kommer inte ihåg. Men det var i Denver. Ja, eller ovanför, i Colorado var det. Ja. Så jag har sett. Då spelar vi lite in det där med de hade liksom, ja, sån här. Exteriör. Bilen. Men det var, ja, det var fint. Lite noterbart där. När de kommer åka i bilen där. Ja. Det är väl en gul bubbla för mig Ja, just det. Mm. Så, så ser man ju helikoptern som filmar allting. Man ser den skuggan dyka upp någon gång det känns, det känns li, li, lite B. Sen för återkopplat som förra gången vi pratade om det här Filip och Fredrik. Om att man har på sig. Nu mm. vet jag inte om vi har pratat om just det här. Men att Steven King har ju, eller håller på att skriva en ny bok. Mm. Det kanske har nämnt. Du har sagt, du fick en fått den Jo, men det, det är så. Jag nämnde det. Men, han, <laughs> ja, men, ja. men han, han, gjorde, han har gjort en bok, eller man håller på skriva då, om sonen i Shining. Okay. Att han kommer tillbaka till hotellet i mm. brunnet. Mm. Men att han kommer tillbaka till den platsen okay. nu under 30 eller många år mm. efteråt. Och det, är, det är en liten, en liten rolig givning tycker jag. Mm. Ja, och så vet, det, jag ja. inte, vet jag inte hur, eller vad, vad den handlar om. Men det att man plockar upp en, en, en figur mm. från en gammal bok och slänger mm. in han igen. Kan bli bra. Kan bli bra, absolut. Ja, ja alltså, jag, mm. han, han jag är inte är duktig på det här. Hur var den boken då? Julklapps? Nej jag är inte färdig än. Det blir någon, någon, sida per, någon sida per kväll. Du har haft fullt upp med andra grejer. Ja jo precis. Det kan ge Ja. Nej. Ja men jag är lov att återkomma med en, ja. en liten. Men vilken var din första av film Jag funderar på det. Frågade om inte det. Jag var Alien. Okay. Den såg jag på bio när den kom. Och det borde jag varit där omkring också. Okej. Okay. Fantastiskt, fantastiskt bra film. Ja det är det, men jag insåg inte då i alla fall hur bra det var. Jag tyckte inte den var så bra. Jag, jag, jag förstod nog inte. Du blev rädd eller? Nej, inte direkt. <laughs> men Nej. Nu, nu däremot när jag har sett den senare då, den, är, den är faktiskt riktigt bra. Ja. Och det är en fantastisk story som, som de pratade om på, mm. på eh, Alex och Sigge med, med den här afrikanen ja, just det, som, ja. som, som spelade han. Mm. Och hur de, hur de just gjorde bara för att att det skulle bli läskigare så fick inte han träffa dem, De nej. Träffa de andra skådespelarna för att, inte, <laughs> för att det skulle byggas upp Någon, någon ja. stämning Genialt, eller ja. idioti Jag vet inte nej. <laughs> Den idén känns känns, mm. känns Lite annorlunda ja, nej, Jag funderar faktiskt och, och, och följer de här tvillingarna Tvillingarna Grady, jag får se Jag vet inte, så kanske jag återkommer med med, ja. med någonting runt det Twitter tips. Ja Ja, jag sitter bara fast det var för det här spelen i Sochi mm. Och tänkte bara höra hur laddad ni är, hur är jag för det Jag brukar vara jätteladdad inför, inför OS eh, Men nu ja, det började jag inte påverka det Men jag såg en, en dokument här om de som hade byggt upp Mm. stadion Jag jobbar lite in för det här Och löner Och till och med tortyr På vissa Det är tufft Ja, ja. och det, det känns som att ah, det, det. Och sen säg något att, Hur kunde de Egentligen få ett, ett OS Det är lite mm. konstigt är Så en <laughs> liten ställe <där. laughs> Ja Men ja. Du då, hur du det laddar till? Det? Nej, faktiskt inte så där jättemycket heller Jag vet inte riktigt varför Men det, det börjar väl nästa vecka va? Ja Så nej, jag, nej, jag har inte, inte Kommit in i det där och, Men visst, det kanske blir kul när det börjar Ja, det, det, det, det brukar inte, bli kul när man väl kommer igång Det gång, är kanske. inte så jag känner liksom att jag ska Ta semester i två veckor det är som helt inte. Precis att, <laughs> Exakt Vad man gör Nej, han här gjorde ju det en gång. Ja, nej, nej, han hade ett år där han inte jobbade. Vad då han, vad då var han. Och då, då han var han. gjorde skit? ut den här bloggen? Ja, just det. Ja. Det var ju skicklig. <laughs> Kodå, eller Ja, precis. Ja. Och, nej, och sånt fler inte. Utan det, men det, det är väl, finns väl några Aha. evenemang som kan vara kul att kolla på. Mm. Start, Startlopp. det som jag också brukar kalla utförsakningsformulär. Mm. Det, det tyckte jag var intressant. <laughs> <laughs> franska klammer om det. Ja. ja, just det. Och Big Air. Big Air? Ja, de hoppar med skidor och snurrar och gör volter och så här. Det är ju jättekul. <laughs> då. har aldrig hört talas om det. Det är någon, det är någon jag, sån där kategori. Någon jag vet inte om det, det, det finns det ju OS. Nej, det kanske inte gör. Jag vet inte om jag har <laughs> hört, hört talas om det i alla fall. Det går inte upp på vintersportens utfrågningens formellans. Ah, ja, jag projektar. inte det. när vann, äh, vann fransklan med U.S. Goldfresten. 76. Vad var det då? Det var i Innsbruck. Var, var det. Ja. Stämmer det? 76 var. Du kände väl? Jag tror ja, jag för... är nästan säker faktiskt att han var att han var man jag jag tänkte på när man tänker på gamla när man ähm fransklammer och det här en ja. gavelnamn. Nu med att kommer tänka bara på härnära, att jag har min kusins man för många år sedan en grej som fastnade i mig där, att va att börja om tennis så han sa att ja, jag har tappat lite intresse för tennis sedan Arthur Ashe slutade. <laughs> Just Arthur det... Ash. Och jag säger inte emot jag gillar också honom, men det var liksom det var ett oväntat namn. Det var ja. inte Björn Borg eller Ingvarsdel. Liksom, <laughs> eller... Det har funnits. Och tennisen har ju, har ju utvecklats otroligt. Jag har ju inte intresse av Arthur Ashe lite. Det måste vara 70-talet. Var jo, det. det här var ju säkert like, <coughs> 20 år sedan också. Såhär, men det var liksom... Jag tänkte att det var lustigt att säga just authoresh. Det var inte bra plats 1980 Det är klart att, att folk har sagt... Ja, exakt. <plyalty>: det det... Det det... Det är det... Det är det... det, det. They did uh they did uh they did uh they det är mm. Ja, för det här minns jag För han var väl den första som jag såg i alla fall, Som hade aluminiumracket Ja, och så var jag bland de enda Färgade ja. Ovanligt på den tiden Men vad var hans specialitet? Vad hade han för? för... och volley det var ju rätt ovanligt Men han, han var sån här eh, Inomhus-harkort Ja, han var ju bra, han vann ju Wimbledon 75 kommer jag ihåg Han mötte <coughs> Connors Och Connors var stor favorit och då, då spelade han såhär volley. Okay. det var ovanligt för de flesta mm. körde dunka från basen. och sen i. var han borg i 76 ja. framåt 80-80 ja. sen macker 81 ja, just det. om äh, de bilder man ser på honom så har han alltid strumporna väldigt prydligt uppdragna återhärs? <laughs> ja, alltså. jag har inte tänkt på det det ser, det ser väldigt proppert ut ja, ja. Okay. <laughs> åtminstone en bild som jag tänker på där har han strumporna väldigt drygt uppdrag ja, en bild. ja, den bilden skulle vi vilja visa här men, men, men, nej men det, det, det ringer, ringer någon klocka jag tycker, ja. jag, tycker jag, han kanske hade som sitt signum mm. högt uppdragna strumpor han gärdligt jättebra på Söre Voli också han strumpor. Ja. och vad heter, vad heter hon då den här King Billy Jean. Ja, just det. Som just det. Michael Jackson skrev om sig. Jean King. Nej, för de var också in, inom... Det var ändå tidigare, va? Ja, det var nog i 60-talet. 60-talet, 70-talet. Ja, det var nog. Kan, jo, kanske kan tidigare. Mycket var på 70-talet på damsidan? Det var Chris Everett. Chris Everett, ja. Chris Everett Lloyd. Just det, mm och när Brad att vara seende han kommer där i slutet av 70-talet mm. Vet inte hur jag kommer att tänka på det men, men eh, om man säger Cornelia Ender Nu så jag, känner, jag det sen ja. bort det. Cornelia Änder. Det är ju för såg, Nej. Vi ser ut Cornelia. Ender Änder, Cornelia, Cornelia Ender var inte det någon sån här stor simmerska. Jo, det är någonstans sån här äh, ja. 70-talet. Jag vet inte jag, jag, om det var någon som, som hette ungefär likadant eller någonting. Men det var... Jag, jag fick bara... Fick bara för det i. Från dagens huvud. Just, just det. Just det. Cornel Ender var en sån typ. Som man, som man ofta hörde på... Ofta hörde på tv. Likadant mm. som Eddie Merckx. Ja. Cykelkunget. Ja, ja Varför kan inte jag förmärkas när Eddie Merckx? <laughs> kan inte du beta honom? Vi har ju... Uh, varför får inte jag fälla träd och ja, äta... Den tänkte exakt. tänkte jag exakt. <laughs> ja. Och så har vi... Varför får inte jag äta småsten då fotbollslaget åt Vidaberg? <laughs> träd... var... Nej. Nej, jag kommer Vi skulle ha haft... Uh, Anders här. Vår förra ja, sattare. Han, han, han, han är ju fantastiskt duktig på grej. grejer. Jo. jo, vi, vi, vi pratade lite sexytal här. Och... Vad du färdig med den? Ja. ja. Jo, vi pratar, går eh, in på lite sex, här. Eh, så kan jag säga att Pete Seeger dog här i veckan. Ja. Mm -hmm. Where have all the flowers gone? Ja. Mm -hmm. jag såg att han var född, han var ju 94-åren där. När blir man mm -hmm. född då? 19. Jag tror att han var född 19. Ja, Kan stå. Och han har inte betytt någonting så jag. jag. Man, man känner igen han. Ja. Han var, jag vet inte, han en protestsångare? Eller? Jag blandar upp med Bob. Det är Bob Singer, en bullet band Nej, men jag, jag, jag har ingen relation till någon. Nej. Det är bara namn, och därför blir det svårt att vem är Pete och vem är Bob? Ja. Vem är Björn och vem är Ben? Alltså. <laughs> vem är Ben och vem är Jerry? Ja, men Pete, ja, äh, jag känner igen honom från den här låten där enda. Det visste, visste inte jag ens att det var han som hade gjort det. Jag aha. har gjort det. Jo, ja, han, han har gjort det. Sen har jag, ja. Okej. Okay. Jag kommer inte på något mer han har gjort egentligen. Nej. Men han är väl en... en, en protestsångare? Och så jag tänkte också, han... med, alltså, vad, vad är en protestsångare jämfört med, med en sing songwriter? songwriter Protesterar han och saker? En singer-songwriter är för någonting Men en protestsångare är emot <laughs> ja, ja, ja det kan det vara Men du då var Han var klart för någonting va, va, va, va, va, var Han kallades inte alls protest <hör> va, <han> <hör> <hör> Ja. är protestångare yeah, Singer-songwriter, då gör man sin egen musik Och framför den är det väl så Men, <hör> men att, att Mikael Ige han Protestångare ja. Eller var det just i den tiden då var man han Eller ja, Det kanske är någonting med det Rätt mycket också för det, det borde ju, man måste ju kunna vara både och. Om man, om man gör en egen protestlåt, då måste man ju vara både och. Då mm. är man Protest mot singt Jag protesterar. Det blir för en form ljud. jag vill ha en orkest. Och det, det slog mig just där, även när, när, när han dog. Ja, han har inte betytt... Någonting så för mig personligen. Men jag har tänkt, tänkt förut att. Eh, då trillar jag av en efter en de här eh, 16 banden mm. Mm. Och det finns ju inte så helt många band som har alla i Originaluppsättningen uppsättningen kvar. Jag minns, att jag såg det här band Sonics, var du med då? Nej, Nej det var det inte. Vad jag och Persson jag såg då. Och där var det väl. Man har väl ändå tre original med av fem och det kändes. Det kändes ju ganska. Ganska nära eh, Ursprunget Men, ja, det jo, Och det är också som jag har tänkt på De här De som reser runt och berättar om Att man har suttit i, i Konstruktionsläger Till slut, ja, det kommer inte finnas Någon, någon kvar som kan berätta hur det var Hur det var Någon som var med det Och samma sak här Det kommer snart inte finnas någon ifrån De här banden så, Nej. Så, så därför känner jag att, att Jag går gärna och ser en sån där gammal band Om det finns några Från original uppsättningen mm. mm. kvar Inte bara så att det är det här Finlands båts varianten Att det är en, en som har en morbror Som är med i man, Och så kallar man sig det, Nej. det. Nu var nere i Berlin Jag och Pär för 4-5 år sedan Så såg jag att Sky Saxon Skulle spela han såg in bandet The Seeds och så eh, vi vi var där kolla det var en järtitrevet för det. Och han, ja, men han var ganska sliten för han han satte på scenkanten på, på några låtar och det var som att ja när han orkar lite liksom inte riktigt. Och det här var i november och sen i juni så ja, men ändå är han inte dött. Okej. Okay. Och det är ändå ja men i i det där det här garas svängen så en han, han var mm. då ganska stor. Och då var det var ju just att nej men man man får passa ja. på om, om man ska om man ska se den där. Ja, mm. den där, den där. Som styr. en nostalgi grej liksom. Ja, jo, för snart snart så kommer det inte finnas något kvar. Det är därför jag har varit sett väl, han han är ju varit bra. Jag har ju sett Paul McCartney här. Mm. 2004 och 2010 var det väl. Och det är också mm. att Ja, ja, också. ja han Kul att se han, för han betyder någonting i Beatles. Jo, men och så om, ser... om bara Ringo start skulle att det skulle inte vara känna samma sak. Nej. Se på med han. Nej, men jag tänkte bara, han var ju faktiskt, eh, lät ju bra allting. det ja, alltså, låter ju fortfarande bra, men många som turnerar runt har ju tappat allting. Det är ja. bara att de visar upp sig egentligen. Ja. Det kan ju ske ganska tidigt. Det tycker jag tycker nästan, Stone Roses, de kom tillbaka slut slutet av 90-talet det var ju bedrövligt ja. Alltså jämfört med hur de var i början Man ja. kunde inte sjunga, de hade tappat tappat trummisen Allting liksom var bara flöt iväg Då är det inget roligt liksom, I, något... i andra platta? Ja, efter andra då, ja. Då, då turnerade de runt och tappade medlemmar och så Nej men alltså det kan vara tidigt så, här, Men på McCartney var ju bibehållen väldigt bra liksom, så här, Ja, bra och Musik han... och allt. Jo. Och han mm. hade, Han hade ju någonting Att visa upp. Ja, Jo, han hade en länge låta men jag tänkte bara, originalmedlemmen, mm. jag, såg, jag kan ingenting om kraftverk och har liksom aldrig lyssnat på dem. Men de hade ju bara en, läste jag. Det var en nu bara. Ja, Ralf Hutter är den ja, enda det. originalmedlemmen. För, för när, när... Florian Schneider. Ja, just det. När såg, såg dem. <laughs> såg dem. Ja. Så var ju Schneider med Florian Schneider också. Okej. Okay. Han har lagt av för fem år sedan läste jag. Läste mm. där. 2004 tror jag vi såg dem. Okej. Okay. Jag vet inte hur det är så stor roll det spelar i sammanhanget just i deras fall, men... Det borde ju låta ganska likt i alla fall. <laughs> ja, jo, men det är kanske... Ja, men det är väl mer kanske känslan bara att... att... att det är... Vad heter de andra då? Nej, jag kan inte alls. Jo, Bert... Nej, Lag... Nej. Men, eh, de hade ju Flora Schneider och Karl Carl också. Bartos. Borto. Ja, Carl Bartos, Ralf Hutter och när jag läste det igen så Åh, det skrev ju Fredrik Straget, inte en stor kraftverk fan att han vägrar se dem då inte Florian Schneider var med. Jag skrev en krönika om det. Och så här, liksom, han hade sur att, att alltid se kraftverk men då, då han hoppade av och då blev det som att... <laughs> Florian Schneider var ja. den, den långa av dem. Ja, Okej. Okay. Det, för det kom ju en tidig plats med Ralf och Florian. Ja. Och då, så det, det, var, det var ju de två som var som, som var i kraftverk. Mm. Har du lyssnat Ja, inte de senaste åren har jag gjort det. Jag tycker faktiskt att de är riktigt bra. Ja. Jag är lite svag för dem. De Nej, en... Men det var inte alls när de kom där Nej. under den tiden. Men... De har ju en utställning på, på Moderna Museet just nu om kraftverk. Mm, jag läste något om, om det. Det, det, det, det. Har du, varit, du har inte kollat? Nej, fast jag ska nog... Jag kommer att gå, det kan man göra mm. Här hade jag just det Ralf Otter, Fritz Hilpert Henning Schmidt och Falk Greifenhagen heter de nu Medlemmar, och det var ju Florian Schneider Var med förut, Karl Bartos Och Wolfgang Flur mm. jag jag fortsätta jag att <laughs> Ja. Jag låter det fortsätta, vi skulle göra ha Jag tänkte säga lite javan Vill du ha en där, Jo men jag, jag kan ta en kopp då, ah. vi gör lite paus mm. ah. Denna... Potter. Hallå! Du är pågående. <laughs> du är du är du i li live här på på podden. Har du Du är i live här på podden. Välkommen. Ja, Tacka. tacka. <laughs> vi, tänkte, vi vi gör vi gör en vi gör en telefonare tänkte vi. Okej. Okay. Ja. Och in till med här har jag Mats Näsman. Kanske hon inte vet om det är riktigt. Nej. jag har inte riktigt. Jag ser inte honom om transformen? Nej. Nej. Alltså, jag du sätta honom på bild nu. Men jag kan ändå inte koppla honom till Hafsian som att de krigar med han i tävling och sånt. Nej, jag ser inte det framför mig. Nej. Det är svårt att se. Nej, men jag tror jag, jag, jag vet vem du är. Jag tror jag har sett dig på golfbanan Jag tror det var med i den här tävlingen i somras. Då det var så här eh, Någon slags fyrmannatävling. Men visst var du med på den? Det sånt här eh plå. 17 17-4 manna tävling Ja man spelar Jag kommer inte ihåg det Men man Man spelar, man spelar liksom på Den som har bäst utslag Och så spelar alla därifrån och så här, Vad det heter Ja Ja men jag spelar någon sån Men jag kan inte erinna mig just det Nej Jag har Och så bakåt Du har, har väl varit, ja. varit med på så många tävlingar Så du kan inte hålla reda på dem Nej men i år var väl minst ett, ett, ett, ett, ett, ett, Ja Ja, det var ju tack vare att man hamnade på jobb i obygden. Ja, det är hemskt. Att man måste jobba ja. ja, det är tragiskt. Men tyvärr är det så. En, en vecka till i alla fall. Ja, ja och så har vi, vi har en gäst i i podden idag. Så, Sören Hägglöf, säger du någonting? En gång till, vad sa du? Sören Hägglöf. Nej, det säger ingenting. Nej, det är nog en mera... Avlägset än Mats Näsmark i så fall. Han, han gick i samma... Eh, gick i samma klass som var Jögga va? Ja. På och Lella i högstadiet. Eller? Nej, vi gick aldrig inte, nej, eh, Jag har aldrig gått i samma klass som Lella. Eh, men vi har gått i parallellklass på platå på högstadiet. Ja, <coughs> så. Ja. Nej, så vi, så vi sitter och, och gör... Och, och göra en, en, ett poddavsnitt här, podd, podd nummer 10 Och tänkte att du måste ge ett av våra största fans för var med live. Okej. Okay. Ja, det är riktigt roligt att lyssna på den. Ja. Det ja, måste ju säga. Får du höra om, om det här var lika bra, då? Ja. Precis, precis. Nej, jag ringde för att höra om 50-årsfesten tidigare idag. Det var det som var min. Ja, ja. ja jag, jag, jag, jag, ringer, jag kan ringa upp det sedan. Jag, jag, jag tar upp det Pratar om det på, på podden här innan lite Litegrann mm, okay. Jag såg en skön bild på hela familjen Stora Råka Johanssons ja Johanssons ja ja. Ja, då, ja det var fantastiskt roligt Ja det förstår jag Otroligt kul Nice Norrländska och Olle kör körde ja, ja. Mm -hmm. Nej, Det var så roligt Jaha ja. jag, jag kan ringa upp dig efter Efter sändningen här Ja, Jajamma, gör det Så får vi önska en Vad blir det kväll? Kommer du att hänga Hänga på TV10, kanal 10 i, i natt Och se någon amerikansk fotboll eller något sånt där. Ja precis Napa. Någon amerikansk fotboll Det är ju superskålen som de sa Superbowl ja, Jag har aldrig, aldrig sett det Förstår heller inga regler eller nånting. Däremot har det varit mycket, mycket sidor ja. vad har det var idag. Ja. Det är kul. Det är, det är jämnt i vinterstudien så är det alltid någonting. Ja, det är riktigt kul. Och det ser väl ganska bra ut för det blågul inför OS här måste jag säga. Ja, vi, vi pratade just om, om OS innan. Om vad vi hade för förhoppningar och förväntningar och sådär. Vad tror du? Ja, så Kalla kommer ju att förmodligen ta guld, tror jag. Vilken distans? Jag tror det. Nej, det kan jag inte svara på. Men det är inte omöjligt i den här men jag har, jag har jättesvårt att hänga med er, För det finns ju så många olika kategorier nu. Ja, det har det blivit. Den här sprinten har ju kommit. Och det jag var som en fluga, men den är kommer verkligen kommit för Jaha. att stanna. Ja men jag tycker, jag, jag tycker att det är roligt med, med att ha kommit in den där grejerna så att det inte bara, bara fem milen. Eller då 15 km var, var sprintvarianten förut för härarna. Mm. Nej men det är roligt att man kan komma som helt otränad och vinna ett lopp. <laughs> men du, nu när vi har av och du är Modo-fan eller Ja, jajamän. Var du på matcherna i helgen? Jag var på den i fredags och det var det bästa i år som jag upplevde det. det ja. var så otroligt drag i arenan och okay. ja, det var helt suveränt. Och sen såg jag match igår då hemma och det var raka motsatsen. Ja, den såg helt jag. Jag otroligt. har inte sett så många matcher. Men det var lite halvsäkt men de vann ju i alla fall. Så var det jo, de vann i alla fall men alltså, man förstår inte hur det kan vara så ojämnt. Nä. Helt otroligt faktiskt. Nej, det där var ju helt otroligt. Vad fan... KFOP gör två mål och så gör han ett mål igår. Det är ju ja. helt omöjligt. Snygg så Han ju liksom mål var tionde år ungefär. <laughs> ja men ja. Nu, nu ligger du på 50 femteplats då. Ja, otroligt bra. Ja. Borde du inte åka ner i kvalserien i fall, hoppas jag. Nej men det är väl, är det de två sista som åker ner dit? Ja. 20 sa du? Det. Det, borde... det är de två sista som åker, som åker ner. Ja, fast nu är det väl oklart. Nu är det ju så de 14 dagar som har här grejer som man vet ju inte Jaha. hur det blir i slutändan. De gör allting för att rädda Stockholmslagen. Ja, jag tror det. det. är det frågan om. Och det var lätt som de med från plånbok liksom fick komma in och ta de där två platserna Jaha. som det var varit snack om. Och ja, ja. Men det tror otroligt egentligen. att de inte med. Nej. Det, Nej, det är suveränt. Jag hade ju spurtat Och det är ju bra alltså. att ha fått lite kul på och ut också. Men men men <laughs> att alltså ja, jag sönerwickord sa, jag sa men det är mest eller fotbollsidan. Men att då blir det ju du har på ingen chans att se Elis i hockeyn. Man bor här nere. <laughs> ja, det boxar. Precis. Man slipper ju röda klockan slår klockan <laughs> slår vidare <vidurlå. laughs> Men det känns chansen för att du har bott längre med i Stockholm än i Ja, jag, bor, jag har inte bott så precis längre upp i Övig egentligen. Nej. Så varför jag tänker att alla Stockholm ja, är stockholmare. Ja, eller 28 år är bott här nu. Ja. Ja, det är ju ja Det är inte direkt man saknar, kan man ju säga. Stockholm? Nej. Alltså, du bodde där innan. Mm. För jag bodde ju hos Tamsbroväg och Pent i Jordbro. Ja, precis. Och då vi delade matlagningen och så vidare. Ja, precis. Och jag skulle, lä jag skulle lä lä lämna mat en gång för jag orkar inte äta upp det. Det var det du eller Pente som sa mig lite surast. Här, här äter vi upp. Eller vi... Här slänger, här slänger vi inget mat. <laughs> och man, och så... Ja, men du kanske även minns hur du svarade upp när det var din tur. Och, och som var jäkligt osäker. Sade man och så bara drog man i sig den. <laughs> ja, men för den blev att du gjorde mat till 26 personer nästa gång. så sa vi så samma dag. Här är vi upp. Fadukorv, typ. ja. Man, man, man stekte upp tre fadekorvar. Ja. ja, det var nice. Ja, ja. ja men vad heter det? Har du, någon, du har inget lå, någon låtförslag till att avsluta på det. Vi brukar försöka hitta någon, någon låt i alla fall. Som har, lite, mm. som har lite anknytning till vad jag pratar om. Jag tänkte att nu vill vi ha en, en telefonare så kanske du har någonting. Ja, inte riktigt någon slankbytning till man har pratat om men en låt som har fastnat för mig nu som går på radio nu sista veckan här, här Mando Diao Black Side Day, den tycker jag är skitbra Vilken är det? Ja, det. Är mm. ja, jag håller vi med det är, det är ja, diskosväng med ganska hög syntar men det är, ja bra låt Ja, nej, men då, mm. då kan den kanske få ja. avsluta Ja, lyssna på den Det är ett tips. Ja. Jag tycker det är skitbra. Ja. Men vi vi hörs väl i natt och vi kan skicka, ja. vi kan väl skicka SMS då och kolla vad vi tycker om finalen här. Yes! Ja. Yes, yes, vi gör det är ordentligt. Ja, ja. tycker jag. jag Hallå. Ja, har så gott. Alltså. Ja, det bra. Ja, Ja, det var det. Men då avslutar vi med, ja. med ja. flaxar i dig. Ja, precis. Ja, men den är Den är, den bra. Den är bra, jag tycker. Hör du? För att vakna, det är bra de vill jag göra något annorlunda efter ja. de här... Eh... Folksångerna. Ja, precis. Nu, nu är det liksom... Det är bra driv och så ja. är... Man blir förvånad hur hög syntarna ligger. Tänker du? På, ja, de, jo, men... De, de, de kom det. kommer in så här som... som jag tror på Agersson, de Durand, Durand mm -hmm. det som du droppar någon Duran Duran-variant. Det lite som det. Att, ja, äh, de kommer in skithört, mm. men det är en bra låt. Det var lite ganska hårda gitarrer på den där låten också. Jo, det är det också. Ja. Men liksom... Mm -hmm. och men Mando Diabo, inte det lite ruffligt i början jo, inte garage jag gillar lite... ju första plattan skitmycket det är den jag gillar mest fortfarande sen tappar de lite igen men då var de ju det var ju 60-tals sväng ja, och ja, lite precis. garage då, ja. det där. jag tycker jag skit på. men inte de är det är det Caesars som har gjort den här, äh... <svikt> <svikt> är det här det en Andreo nej inte vad det är inte det är ja, precis det är nog Caesars ja. eller uh, Teddy det här är Caesars Palace, Caesar de fick byta namn till Sissel sedan Ja just det just det. Det, var, det var samma som Ja Som sp, sp, sp, sp, spelhålande i, i ja right. Nej men tack för det Och vi tackar Sören ja, ja, men... som, har, som har hjälpt, som har stöttat Som har stötat oss här ja Tack så mycket, det var, det var trevligt att, att vara här Och, ja. och delaktig i en sån här inspel Ja kan man stryka, det är på en också. <laughs> <Backet list. laughs> ja. Saker där vi har inga dör. Ja, exakt. <laughs> Var är <vi> på podden? <laughs> en min. Ja. Ja. Ja. ja, vi tackar och... Eh, den här Tack. här Tack. Tack.